Стояли поруч, день спливав осінні, світило сонце з жовтої мули, і раптом поєднались наші тіні, а душі поєднатись не змогли. Стояли поруч на краю розлуки, і на порозі довгої зими, і раптом поєднались наші руки, а душі поєднатись не змогли. У диво вірить тільки той, хто любить. Невже усе на світі до пори, знову поєднались наші губи? А душі поєднатися не змогли. Гірка образа стала поміж нами. Згасає час, мов полум'я свічі. Як легко поєднатися тілами. Як важко поєднати дві душі.